Anzeta iratia Entzun esan adierazi Antxeta irratia, urtero urtero aurbaten ilusio berarekin Eliznen neren zerere eliz dabotita elitzadnon Antxetadik, Nafarroa. Euskal irratitako eta antxetirrateko entzule guztiuei modu zaudete ostirala da! Ordu batak eta hau antxetatik Nafarroara da! Ba egizu, eh? ordu bateko saioa, ordu batetatik ordu bitara bitarte, Nafarroara begira jarriko gara, Nafarroara egingo dugu jauzi, nondik antxetatik Nafarroara? edo gutxi falta dira bueno a ba, Asteburua izandatin datozen bi orduak nirekin igaroko dituzue eh? izan ere geroxiagon bueno ba, e, Koldo Nagusiak e, zuzentzen duen Baiparro ratzaren buletinaren ostean berriro ere Janpeg Arokarren batera izango nautzulako, bueno, ba, bebi dasoa eskualdeko Asteburuko Kirol taldeek, bueno, ba, Asteburuan zehar izango dituzten itzorduak kontatzeko gogoz, eta eh? beti ere mm, bueno, ba, sai horretan duan laguntzarekin, Janpeg Arokarrene eren laguntzarekin. Hori orduiak eta 10 aurrera izango da momentuz Nafarroari begira begira jarriko gara Nafarroako aktualitatea aste honetan eman den aktualitatea azalduko dugu aztertuko dugu eta urkezpenak egin ditugunez gaurkoan bueno, ba, zein gai jorratuko ditugu azalduko m, dizuet honako hauek dira e, bueno, eta askotariko gaiek prestatu ditugu gaurkoan Dan sailkoak Lauterdietara Arte Zabalduan izango dituzte gaurtik aurrera Nafarroan. Ipicapelketak irudikatzen duen Navarra sumaren hiri eredua salatu dute ziudadelan. Arostea gelditzeko eskaera Nafarroako parlamentura eramandu Aroztake ekimenak Pasada en Asteburuan gune urdinaren aurkako aldarria entzuteko deia, eh bueno, ozena egin zuten txantreako bizilagunek iruñako udaletxearen aurreurrean. Kaparrosoko macro etxealdea irregulartasunez beteriko gringuoshina aumenta hainbat alde ekolojisentzat. Haste buruan ere sindikatuak mobilizatu ziren, sindikatuek neurri eraginkorrak eskatu zituzten langileen kontrako xarraskia gelditzeko. Azken orduko berrietako bat HTaren e, geldokia etxebakoitzen egitea adostu du Naforrako gobernuak. Eta bukatzeko kirola eta kultura ere izango dugu izpide. Hori guztia kontutan izanik emantia zaio guna xera, gaurko antxetatik eh, Nafarroara saioari. Bona bueno, ba, azaldu ezela, dantzalekoak lauterdietara arte Zabaldu al izango dituzte gaurtik aurrera Nafarroan. Baimenbere zidun tabernek, iruetan itxi al izango dute. Arruntek, ordubiak arte gazteen etxabeak Zabaldu al izango dituzte, amalau hilabiteren ondoren. Egoera epidemi, epidemiologikoa obera egiten ari da eta iragarri bezala Nafarroako gobernua koronavirusaren aurkako murriztailak balasatzen ari da. Joan den astean edukierak berraztertu zituzten, e, aste honetan ordutegiak ostiraletik aurrera, hau da gaurtik aurrera, Nafarroa garaian dantzelekuak goizaldeko lau eta erdiak arte zabaldu al izango dituzte, baimen berezidun tabernak irurak arte, eta arruntak ordubiak arte, bina bardura, ezingo da, barran kontsumitu eta ezingo da, pistan dantzatu. Beste berrin garrantzitsu bat, gazteak haien etxabeetara, piperoetara, lokaletara, Itzuli al izango dira 2008ko ustaiaren emesortzian zituzten Nafarrako molde honetako, bueno ba, laureun eta laurogita zazpi gaztelokalak duela ia amala uila bete. Ala behar, garra joan edukiera, euneko irurogita magostera igoko du Nafarrako gobernoak, eh? kalean amar lagun baino gehiago elkartu al izango dira ere bai. Bueno, neurriok biltzen dituen furua gindua, e, gaur bidaliko dute Nafarroko justizia uzitegin agusira, onespena eman dieza joan, e, hostiralean sartuko da indarrean, gaur bertan. Eta gutxienez, irailaren hogeita arte iraungo du. Atzo, hogeita zazpi positiboatze eman zituzten Nafarroa garaian, Nafarroako gobernuaren behin beinbeineko datuen arabera, eren egun baino amaika gutxiago eta joan den azteko, Ba, egun berean baino berrogeita hiru gutxiago. Bi astean, Metaturiko intzdenzia ehunda berrogeita seiian zegoen, atzo hirurogeita sei pertsona zeuden ospitaleraturik horietako hogei zainketa intentsioetako unitatean. Eritz herio hotzai dagoionez azken astetan batazbestekoa bostekoa izaten ari zen, baina joan den asteean hilako bakarra izan zen beraz horretan ere, Bera egiten ari dira datuak. Dagoneko, bosteun eta irumila, bosteun eta lauro bederatzi Nafarre jaso dituzte txertoaren biziztadak. Gero eta gutxiago faltada, bueno, ba, txertaket txertatzeko. Eta, bueno, hartara, aztean jarraitzen duten dosiko burua bera egiten ari da. Eh? Bereziki, Martitxetako eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko guneak itxi eta gero. Jonden astean, Emeretzi mila, ba, txerto, jarri zituzten. Aurrekoan, hogeita irumila bosteun. Ipika txapelketak irudikatzen duen Navarra Sumaren iri eredua salatu dute ziduadelan. Aztele nonetan, iruneko ziudadela ondartza bat bihurtu edo, bueno, irudikatu zuten Ipika txapelketa egiteko erabilitako areatza, Bale, atuz. Enrique Maia, Iruñeko Alkateak eta Navarra-Sumak antolaturiko ipikatxapelketak eskuinak duen hiri ereduaren izpillua dela salatu nahi izan dute ez eh, ekimeneko kideek. antolaturiko ipikatzapelke eta zentzu gabe ekeri bat izan dela zentzu guztietan eta horren adibide da e, Iruñeko alkate den Henrike Maiak e, ziudadela erdian utzi digun ondartza, ondartza hau e, eta bueno, salatu, gogor salatu nahi dugu e, Iruñeko erdigunean ipikatzapelketa bat antolatzen ari zen bitartean e, ertxapeako gaztetxea desalojatu dutela E, txantreako ota imposatu nahi dutela eta bueno eh pizkaturrunago daude baina ere eh UPNek eta Navarra nahi eguten iri ereduaren adibideak diren ba ekipo preventibuen suntiketa edo Iturmata Rosa dial erekin gaiduten zentro komertzial berria orduan horren kontra eta eredu beltz eta zaharkitu honen aurka ba beste iridu iri eredu berri bat e, aldarrikatu nahi dugu eta uste dugu garaia dela behingoz hiri ereduaren eztabaida herribunera ekartzeko eta den onartean ba, nahi dugu Iruña eraikitzeko. La playa! Woo! Bueno ba, ipikatik arostegiara igaroko gara, arostegia gelditzeko eskaera Nafarroko Parlamentura, eraman baitu arostak ekimenak. Arostak ekipenak Nafarroko Parlamentuaren hainbat alde politikoekin bildu da gaur proiektuaren berri emateko, eta argi adierazteko baztango herritarren gehiengoa, arostegiaren aurka dagoela, eta erritarren hitza errespetatu behar dela. EH bildu Podemos eta ba, izkierda ezkerrarekin bildu dira, baina geroa bai Navarra Suma eta PSN alderdiek ez dute haiekin egon nahi izan. Hala azaldu digu, arostegiaren proiektua eta afera zertan datzan, ezagutzeko, ba, bueno, galde egin diogun, Garmine Elizegi, e? e? Elizegik, e? arostak ekimeneko kidea. sartu ziren makinak eta, eta eroztak herri ekimenetik lortu zen horiek gelditzea eta proiektua gelditzea. Gaur egun ezgo e, ez dago makinarik eremu horretan e, obra geldituta daude. Baina gu Badaki gugu baitare ba etorkizunean ere e, berriz etortzeko arrisko handia dagola, guk hori saiestu nahi dugu, e, ikusten dugu lakoz e, bat e, gatazka hori saiestu behar den gauza bat dela, eta bueno, pues, lan politiko hori egiten bada, ba, lortzen aldela. Eta azken finan e, ikusten dugu Nafarroa maian ere oso garrantzitsua dela e, mezu hori argita garbi ematea horrelako proiektuak bultzatu nahi dituzten guztiei, ze ez da bakarrik oztegia, horrel du dira e, beste proiektu haunitz e, gaur egun Nafarroan planteatzen direnak, eh bai parkeolikoak, bai HTA, bai erdi zen planteatu nahi den eh meategia eta bueno guk ikusten dugu ba, e, ezinbestekoa dela e, ba, egiten diren proiektuak herritarren eh borondatearekin e, kontatzea eta eta baita ere herritarren interesak izatea, ez? naunit e, iritxidea, e, bai herritarrei bai e, prentxan e, lanean egon direnai, e, guk hori izalatu dugu behin baino gehiagotan ere, e, jazarpen judiziala eta, eta ekonomikoa egon da e, eta dago, eta bueno, hori ere trasladatu diegu parlamentariei, azkenean e, erritarrak garelako garelakoz e, berez e, beraieken inbarko zuten lana egiten, eta horren e, ba, ordaina izan da ba, errepresioa. E, diru publikoarekin eh aldi berean ordaintzen den errepresioa, ez? Ta gero beste aldetik badugu ba eh ba arlo penalean ere e, ba, prozedura bat edo abiatu dena, oraindik eh ez digute deitu deklaratzera, epaitegiatan dago eta bueno, beti ere mehatxu horrekin e, gabiltza. ez? Gaur eh, arroztak eh, erriekin menetik etorri gara Nafarroko parlamentura, eh, ikusten genuenakoz ba, eh, ordezkari politikoa zuten eh, talde parlamentariokin egon eh, eh, behar genuela, ba, pixka bat eh, ba, beraiek eh, gobernua modu batean edo bestean, ba, edo, edo interpelatzen duten enean, ba, eh, garrantzitsua zela, berai ei trasladatzea, ba guk ikusten dugula momentu hontan, eh Aroztegiako gaindiko eragina duen plana edo PSa, eh gobernutik e, gelditu beharko litzatekeela eta bueno, guk eskatu dieguna da beraiek beren aldetik e, merezi duen garrantzia ematea. Ikusten dugulako zaunitzetan ba landa eremuko gaiak e, gelditzen digela bigarren edo hirugarren e, mailan eta ikusten dugu ba honetan argi galditu dela, ba, ba, Nafarro maiako eta Euskal Herri maiako garrantzia duen e, arazo bat dela, gehien bate nola landa ere ge, bereziki inposatzen diren horrelako proiektuak eta uste dugu, ba, ordezkaritza politikoa duten talde guztiek ba, dutela ardura bat herritarren borondatea defenditzeko eta, eta betea arazteko. Gaur erantzuna eman digutena dutenekin bildu gara, e, hau da, H e, bildu, Izquierda Izquierda eta Podemosekin. E, guk e, trasladatu diegu ba, gure kezka eta gure eskaera eta bueno, egia e, esan e, konpromiso zehatzik ere ez dugu hartu. Eh e, esan ditugu, bueno, e, kasu honetan hiru talde hoiek bai daudela e, proiektuaren kontra eta e, bueno, beren e, taldekin hitzeingo dutela eta e, ikusiko dutela, ba ze zer egiten alduten edo zer egiteko pres dauden. Geroa baik ez digo erantzun eta ez taupene PSN eta PPk pe ere. Ez digute erantzun. Guk gu pres gaude denekin biltzeko eta uste dug garrantzitsua dela beraiere entzutea zuzenean, e, zein den beraien postura, ez? Aunitzetan ba, isiltasunaren atzean e, ba dira asko eta uste dug hori ere dela. <tusurra> Harriro ere gaiaz guzti ze aldatuko dugu Kaparroso makroetxe inguruan arituko gara izan ere irregular beteriko gringoesina omen da hainbat alde ekologistenzat. Ekologisten zat. Hainbat alde ekologiste Kaparrosoko baile de odieta makroetxe dauden Irregulartasunak txosten txosten batean ba, bildu dituzte, eh? uraren gabeko erabilera, arago gibaia eta lurren kutsadura, ondakin organikoen tratamenduan obskurantismoa, enpresaren bueno, eh, aurkako neurriak hartzeko garaia dela dio teko sustrai fundazioko Mikel Saralegi aktivistarekin, mintzatu ziren haotxa.infokok lankideak eta bildu zituzten adierazpenak jarraian entzungo ditugu. Abiltzatza industriala ez da eredu bat, ez da ba azken finean hori ba ikustenari gara negozio handi bat dela, irabazi ekonomikoa lehenesten dituena kontuan hartu gabe jarduera horrek ekartzen ditu e, eragin larriak, ezta edo eragin negatiboak, esate baterako pertsonengan, lurralde koesioan, lehen sektorearen bizirapenean eta baita ihnugumenaren ere. Ta baie dieta horren adibide garbila da. Ez dugu aztu behar, ez da, enpresa honek, ja, dagoeneko, emeretzi e, e, e, zigor espediente, hori ba, ja bildu dituela, eta honetan ez du, hori ba, e, ezer ordaindu, hori ba, pixko egindako e, lege hausten ezta. sken urteotan eztaba hori ba e, nitratoen kopurua bai lurpeko uretan bai hori ba hango herritarrek eztabe irakusten duten uretan eztaba nitratoen kopurua isugarri altua da e, bai Villafranca eta bai Marsillan e, Nafarroko administrazioa Nafarroko gobernua badaki hor zer gertatzen ari da baina nola bait hori ardurak edo edo ikartzeko ardura ezta ba hartu berrean hori ba Confederación Hidrológica de Ebrori pasatzen dio hori ba ardura eta bueno haien artean ez bata tasbestea ez dute hori ba deus egite horrekin re aztapenetan eztaba hori bat pizko baiimea eskatu zuzun niru da berrogeita hamar beei e, ura eramateko. Baina hortik aurrera, eztaba behien kopurua eztaba hori bat igoara e, nola baiit estu e, bueno, beharzun hura e, hartu du, eztaba pizko horren berri emangabe eztaba e, administrazioari. Beitegi hau ez da, beitegi utxa, ez da, ba, azken finean hortikan e, sortzen diren ondakinekin, ez da ba, biogaza hori ba sortzen dute. Orduan nolabait toki berea bi jarduera ekonomiko diferente ditugu, ale batetika esnearen produktsioa eta bestetik biogazarena. Eta uste dugu hori bat bizko ziurrenik, ezt bigarren jarduera honek, ez da, ba, etekin poliak ematen dizkiola eh, enpresari. Biogasa egiteko, ezt ba, alde batetikan hori ba, beitegi sortutako eh, ondakin organikoak erabiltzen ditu, baina ez hori bakarrik, ezt bat toki askotatik, eztba kilometro oso urrun dauden hori bat tokitateikan, ba, hodakin eh, industrial organikoak ekartzen ditu izan daitezke... Eh, eh, loiak izan daitezke hiltegitako hori ba materiala eta baita ere, ezta eta hau e, salagarria da hori ba Iruñerriko mankomunitateko ba 5. E, edukiontzean ezta ba hori ba biltzen den Hori ba piskotua, material organiko hori, azkeni eh, jendea, esan beste mimos, ezta ba hori e, e, e, ez ba eh eh hori ba hori ba, hondakin organiko hori azkenian bukatzen da hori ba kaparaso bezalako hori ba e, toki batean. Dan hori tratatu ondoren, ba, metanoa ateratzen da eta gero beste aldetikan digestatua. Digestatua solidoa da o eta hori da berriz ere hori enpresak lurreta, eh lurrera hori ba botatzen duena. Horrez ere hori ba e, berriz ere hori ba fisko ba, lurraren hori ba pobretzea, lurra hori ba nitratos hori ba e, itotzea eta gero lurpekoa ikuiferoak ezta ba kutsatzea. informazio gu hau ez dagarkoizeanregistratu dugu eh, Nafarroko Parlamentuan, gure helgurua eh, da allderdi politikoa jakin desatela eh, zer gertatzen aridan, ezt ba, benetan eh, baiile de hodietan, hortarako hori bat informazio guzia, ezt hori bat izan desatela. eta informazio hori hartuta ezta egin desatela bere lana, hau da eh, dauden zalantzak ezt da, ba, argitu, eh e, nola bait administrazioaren hori ba kontrola e, egin desatela eta batez ere hori ba e, da ikusita abeltzantza industrialak eztaba Nafarroako e, eredu moduan Nafarroako e, Nafarroari ez diola inungoren honik ekartzen e, neurriak hartizala eztaba hori ba eksplotazioa erraldoi e, hauek e, bertan bera usteko <totipasen> atorren minutuetan e, asteburuan pasaden asteburuan emant ziren edo jaso ziren bi mobilizazioen berri emango dizu hego izan ere lehendabizikoa gune urdinaren aurkako aldarria entzuteko deia Ozenak egin zuten Chantreako bizilagunek Iruñako udaletxearen aurrean. Chantreako bizilagunek auzoaren sentimendua argi adierazi zuten asteburuan. Iruñean egindako protesta zaratatuan mila sinadura baino gehiagoren babesarekin gune urdinaren inguruko eztabaida ematea eskatu diote Iruñako udalari. Bizilagunen gehiengoa otaren ezarpenaren aurka dagoela adierazi zuten eta mobilizazioekin jarraituko dutela ere oartarazi zuten. Manifestaldian entzun ziren aldarriak eta eskakizunak entzungo ditugu jarraian labairu jaunak eta bere biteknikariek aurkeztu ziguten eta horen inpozak eta txantrean. Geroztik, behin eta berriz, Partido Sozialista de Navarrarekin eta navarra biltzen saiatu gara, beti ezetza edo isiltasuna erantzun gisa jasotzen. Bos mila sinadura baino gehiago dugu. Nafarroako harartekoa parte hartze prozesuaren aldea gertu da. Baina, Navarra Sumak eta Partido Socialista de Navarrak ez digute entzun. Baina, nau ez da, maia alkateak gure hau egin nahi duen inpozak eta bakarra. Irubide parkeari, auzolan sortutako parke horri izena aldatu nahi dio. Camino de Santiago deitu, deitu nahi dio. Maia jauna. No izbait, geldituko zara? Partido Socialista de Navarrako jauna undereak. Nola jaite jarraituko duzu ere alde batera biratzen. Benetan uste duzuet xantrea mutu geldituko dela? Sinadurak ez dira daikoazentzak. Ez da Nafarroako adartekoaren iritzia, auzoaren ezetzatza. Bagarbi izan guk parte hartze prozesu baten alde jarraituko dugu lanean eta jakina, gune urdinari ez ez borobila ezaten. ¡Mámonos arriba! ¡Esto es un atraso! ¡Mámonos arriba! ¡Esto es un atraso! ¡Mámonos arriba! ¡Esto es que Chantreako, bizilagunen eskagizunak eta aldarriak larun bateko mobilizazioan asteburuan ere sindikatuak mobilizatu ziren, sindikatuek neurri eraginkorrak eskatu. Zituzten langileen kontrako sarraskia gelditzeko Ela Lab SK, ESK, Estelas N3 eta CGT sindikatuek deitutako elkarretaratzean azken egunetan Nafarroan 3 lagun Lanistripuetan hil zirela salatu zuten eta beste langile bat Arabako Zanbrana herrian. Heriotza hauek saihesteko neuri-neurri eraginkorrak hartu behar direla azpimarratu dute eta Euskal Instituzioetan jarri dute neurri horiek hartzeko ardura. Helako Andoni Larralderen eta Labeko Izaskun Juarezen hitzak entzungo ditugu jarraian. E eh lanez berri dagokionez e 5 egunetan hiru langile dira berriobeitin Azkoienen eta eta Igantzin. Eta halare e, egon dira baita ere istripularri ugari horregatik e, bueno, lehennik eta behin biari nahi diogu gure babesa eta elkartasuna e, bitimeia haiio familie eta lankidei eta eskatzen dugu egin zela ikerkettasakoak argitzeko zer gertatu den eta argitzeko egon daitzzke aarrduk ere bai. Eeta hortik aurrera e, hemen elkartu gara salatzeko e, politika publikoak e, lan osauna ez direra egokiak. Hale, eh 2012 lan stripuak e, igo dira 1250. Lan stripu edo laneko eriotze ugari e, gertatzen dira enpresek segurtasun neurriak jartzen ez dituztelako eta hori e, kontrolatzea egin behar duten e, lan ikuskaritza eta lan osasun institutuak kolapsoan daude, bai? Eta hala ere, e, Nafarroko gobernuak egiten duena da baliabide publikoak bideratu elkarrizketa elkarrizketa sozialera, bertan parte hartzen duten eragileei Eta e, barne bai? Horregatek eskatzen dugu aldaketa sakon bat eta azkenik, e, bueno, dehi egiten diogu ere Nafarroako langilerierari ba, ba antolatzera lanbaldintzak hobetzeko hori zango delako seguraski aurrerantzean e, lanez beharrak saiesteko neurrigokina. Honek datu hauek erakostena digu sarraski bat dagoela, langilen aurkako sarraski bat eta gaurret hori gara hona markatzera arduradun politikoak. Hemen Nafarroan txibitea Andreak da, duena honen E, neurriak jartzeko ez ditu politikak egiten eta bueno, eskatzen diogun neurri sakoneko e, neurriak esartzea, sakoneko arazoa denez. Medidaltzen ari dioten mesua, Urkulluk eta Txibitek patronalari bididaltzen diogun mesua da bia libre dutela langiak hiltzen jarraitzeko ez dute sekulako onde jasatzen, ez diete E, prebentzio legea betearazten bete dien dizkieten neurriak esartzen, eskatzen ere bai lan inspektore gehiago e, kopurioa handitzea eta aien konpetentziak ere handitzea ikusita gaur egun Euska, Euskal Herrian ama bost mila polizia inguru daudela ez? E, gu gehu ditugun e, bete beharrak, betetzeko ardura gutenak eta nola ez dugu lertzen nola ez dituzten ikuskaritzako langile gehiago eta, eta lan osasuneko harloan, neurri eta jende gehiago jartzen horretarako lanean enpresariek eta patronalak duten BTE bete BTE zatelea. Bueno, eta berriek egin bukatzeko, HTEaren geltokia etxabako itzen, e, egitea adostu dute. Abiadura handiko trena, abiada hartzen ari da nafarroan azken egunotan, espaldi proiektua nahikoa geldirik zegoen, baina eren egun Maria Txibite lendakariak iragarri zuen Espainiako gobernuak ba, Europako next generation funtsetako eunda berrogi eta milioi euro bideratuko dituela foru erkidegoko tarteko lanetara eta atzo, beste aurrera pauso bat iritsi zen. Htaren geltokia Etxabako itzen, egitea adostu duten Aforrako Gobernuak eta Espainiako Garraio Ministerioak. Ogei urteren buruan akordioa lotu dute, abia dudura, handiko trenaren geltokia. Etxabako itzen egitea adostu dute eta proiektutik at ustea, ba, bederatzi mila etxe bizitza egiteko udalez gaindiko plan sektoriala. Hogei urte zalantzatan. Bi e, urtean, hiruurtean UPN gobernuak lotu zituen biekimenak, adreuaarekin trenbideak ordainduhal izan izango zituelakoan Iruñeko, baraingo eta Zizur, zizurko hainbat kilometroko kuadro hori eragin zienen operazio urbanistikoaren bitartez. Bilera atzo egin zuten Madrilen besteak beste lurraldeko heioko Kontseilueari Bernardo Zirizak eta Adifeko buru ba, Maria Luis Dominguezek, Kontseilaria foru gobernuaren izenean aritu bazen ere, Ezin, bueno, atzen du koalizio esekutiboaren barruan PSN eta geroa bai atxeteren alde daudela, baina aldugu eta izkierda ezkerrak kontra, eta gobernua kanpotik sustengatzen duen ehatxe bildu ere aurka dagoela. Ziriza kontxeialarien hitzetan, ba, atzoko akordioa aurrera pauso handia da, abiadura handiko trena Nafarroan, Nafarroara iris dadin, eta geltokia ekonomikoki zein ingurumenari daokionez jasangarria izango da. Atzo abiadura handiko trenaren aforrako lokarrietako bat askatu zuten, baina badira gehiago, besteak beste, oraindik ez baitute argitu nola lotuko duen Euskal Autonomia Erkidegoarekin ez da Zaragozarekin ere. Bueno, ba, Espainiako gobernuak dio bere bizkarra hartuko duela Kastejon eta Iruña Arteko ibilbidea eta datorren urtean yes, Next Generation funtsetako eunda bos milioi bideratuko dituela Tafaila eta Arrizabalaga Arteko tartera, baina esan gabe doa askoz diru gehiago beharko dela ibilbide naafar osoa finantzatzeko. Forworkkidegoan orain arte amaitu duten tarte bakarra, alesbesz eta kastejonn artekoa da herri berri eta azkoineen arteko oso aurreraturak e, herri berri eta azkoineen artekoa oso aurreraturik dute gainontzean, bueno, ba, ez dute deus ere egin. Hautu honen ostean kirolen txanda eldu zeigu antzetatik Nafarroara saiora. <totipa> Osasunarekin ireki hoi dugu kirol tartea, baina gaurkoan pilotarekin hasiko dugu izan ere Asteburuko finalaren aurretik Aimar erretiroa hartuko duenaren berri eman zuen Pasaden Asteazkenean bere ibilbideko azken neurketa etxean jokatuko du Goizuetan azaroaren amairuan berrogitabi urte beteko dituen egun berean Final gehiain jokatu dituen historiako pilotaria da Aimar Eta argi zuen, disfrutatzen ez zuen unean, bueno, pilota utziko zuela. Une hori iritsi da fisikoki baino, mentalki nekatua sentitzen zela aitortu zuen eta beraz plaza handi batean, erretiratu ordez, etxean goizuetan jokatuko du azken neurketa. Entzun ditzagun aste azkenean erretiroa iragarri zueneko adirazpenak. Han, bueno, urtepila bat pilota jokatzen, ino inoiz ez da dizu ze zen momentu da nen Fisikokita ongea aurkitzen naiz, minio, azkeneko basteo egiten da pixka, burua, niko zer buruak, pixka, e, ez da ginekatuta, bina bintza pixka gehiago kostatzen ziala. Ez benig arbin aukina, bintza, azkeneko partioa bagoizutan jokatu nahi nula. Ez posible da egin gainera, azkenen berroita bie urtein gotu joan egunen gainera, eta beno nire ustez oso politiak ditzen da. Bueno, apolita gelditzen da, hori Aimar ustez, profesional mailan eman dituen ogeita iru urteetan, pilotariek olaizola bigarrenak kantxan izan duen inteligentzia eta irabazteko grina azpimarratu dute horien artean, hainbat lehiago gohan garri Martinez de Irujo, aurrelari oiaren aurka izan dira, eta Aimar erretiroaren inguruan galdetuta, ba izan zuten lehiaren biek errendimenduan obetu zutela eta pilotaren garai desberdinetara moldatzeko izan duen gaitasuna nabarmendu zuen. Ala ere, erretiroaren aurretik, zabaletarekin batera Kaisabank Masterreko finala jokatuko du igande honetan, elezkano bigarrena eta marizkurrena bigarrenaren aurkan, gazteizko hogeta pilotalekuan, tira, lau pilotarietatik, iruna far eta bizkaitar bakarrak jokatuko dute. Horain bai futbolari dago kionez, osasunak bihar bederatzietan derbia jokatuko du alabesen aurka. Alabesek horrein digez du punturik batu, baina mendiz horrotzan eta ehuneko irurogeiko edukierarekin zelai arrizkutsua izaten da beti. Gogoratu behar dugu osasunak porrot gogorra jasan zuela pasadeen igandean sadarren amalaumila zaleren aurrean. Bat eta galdu zuen valentziaren aurka. Azken egunetan ante budimir, jokatuko ahal duen zalantza da. Ez genezko entrenamenduan bakarka, aritu baitzen, bueno ba, aurrelarik roa ziarra. Hey! Hey! Hey! Emakumezko entaldeari dago ginez haste honetan ez du neurketari jokatuko, bai ordea Tudelanok lehenengo federazio mailan oraindik dik partidu ez ditu batutu Tudelanok, lau jardun aldi jokatu ditu orain artean eta bosgarrenean zamoraren aurka, Biar jokatuko du Neurketa Tuteran Zamoraren aurka, bai aipatu देत, baina ordua ez, ordua bostetan izango da. Futbolariekin bukatzeko bigarren federazio mailan aritzen diren sei talden asteburko hitzorduak honako hauek izango dira. Biar bostetan Mutilberak eta Izarrak elkarren aurka jokatuko dute. Osasuna BK Zeren aurka lehiatuko da Igandean 12erdietan. Eta egun berean, gainuntzeko taldea jokatuko dute, eh? Bostetan, Peña Esportek etxean, Rai Horrioja jasoko du, Zegeapeneko liderra eta AD San Juanek eta Ardoik etxetik kanpo jokatuko dute. Biak, Seietan, Sexta Horriber eta Naxara taldeen aurka, urren ez urren. Eskubaloian, Zazirra Sobaligari dago anaitasunak lehen jardunaldian bidazoaren aurka Euskal Herriko Derbia, Hogeita eta hogeita bos galduostean inkarlopsa kuenka jasoko dute bihar anaitasuna pabiloia enarratxaldeko zazpietan. Kuenka benidoren garaitu zuen lehen jardunaldian eta aurkari zaila izango da demoraldiko lehen bipuntuak eskuratzeko. Eta kirola bukatzeko emakumezkoen zilarrezko mailari dagokionez gurpea biti honak taldea balonmano sanaderianen aurka ariko da bihar... E, seietan gizonezkoen anaitasunaren neurketaren aurretik emakumezkoak larun batean bostetan elgoibarren aurka lehiatuko da talde irundarra iruindarra barkatu irundarra ez noski iruindarra eta azkenik lagunak taldeak etxean bueno, e, zazpietan loioola taldea jasoko jasoko du Galditzen zaizkigun minututxoak kulturaren inguruan hitz egiten igaroko ditugu. Eostilalero bezala kulturaren inguruko berriak maia muruaga lankidearen kultur kronikarekin irekiko dugu. Kiribil konpainiaren urmaela antzerki obra berriaz interesatuko gara gaur. Antzeslan, honen nondik norakoak bildu dizkigu, epatu dudan, beti bezala, maia muruaga lankideak. kiribil konpainiengana joko dugu orain e, generoaren gaia modu artistikoan oltza ekartzen duen urmaela izeneko antzezlana aurkeztu baitu kiribil konpainiak. Saglot gilaagez eta maia enbit aktorekin mintzatu gara bost hamar urte bitarteko publikoarentzako sortu duten obra oni buruz, Eta beraien errenagurera ekarriko ditugu eh, lehen lehenik, galdegin diegularik, Zergatik Urmaela, deitzen den honako antzaz lana. Amaia nöbitu? Zergatik Urmaela um, gaia generua baita. Gai hori tratatu nahi uh, beraz um, lan egindu guainara gurutsagarekin, deia bupampin laborategikoa, egenterian dena eta lan eginta oartu gira poliki-poliki, ba, mutiko, neska, edo beste... Eta azkenean identiteari, nortasunari heltzen ginela, eta azkenean erabaki dugu kokatzea ba, gizarteak e, jendeak e, normalizatu dituen e, faxe baino lehenago kokatzea. Egan nahi baitu, ba, gizarteak ez ditu oino modelizatu jendeak eta beraz berazgur ikuskizuna pasatzen da urmael batia, noridan urmaela nire zuten da ura, entzuten da ama, beraz izan daiteke amaren xabelean edo, eta hor bai gizarteak iztu du oino modelizatu pentsatzen duguna eta beraz ez da mutiko, ez da neska, ez da dira izaki berezi batzuk. Ah. Zain ben, edo amaren xabelean. Ah, bai. <laughs> Begina, bat dituzua inak? Bat, bi? Abai. Ah, Zergatik generoaren gaia, e, karri nahi izan duzu, antzarkira eta gazte publiko baten nahi, nahi izan duzu. Gai hori landu nahi genuen dura aspaldi egiai haitzeko, gauk egun eta beharrik gaia zabara da, baina hasi ginerarik ez zain eta um, oartu ginen uh, eskoletan joaitean, Zilela desberdintasun handiak euh, neska eta mutilen artean handitus eta antzerki euh, taiderak egitean. Arrundt euh, importantea zen eta, eta nahi gedoen tratatu gaia uri. Euh, Pausatzeko euh, euh, gaia maienaren gainean eta eta uh, politikaren manera ere bai e janesa sexda de eta sergati kare importantea den. Ja da tripan gilerari. Biendia asmakizuetan hasten da. Dendinek jaki naudute ea barnekoa mutila Agam asko jolastu zarete, ipuin baten gizan, gizaki, izaki ezberdinak ikusiko ditugu zuen antzerkian, eta hori ere importanta izan da, ametsak ere garrantzia du antzerkian. Bai, bai, guk Kiribil konpainak garatzen dituen ikus nahi dugu, bakoitzak irudikatzia nahi duena, beraz guk batzuk zabaltzen ditugu, behzerik ez, eskola batean ginen bai honan, eta erakasleak egin dauku, hain eh, polita da, ba, eramana izan zen, beraz hori polita da, eldugisa eramana izaitia, eta egin dugu niretzat liburu bat bezala da. Idekitzen ditu zuegau zabatzuk, eta bakoitzak asmatzen du, ikusten du nahi duena. Eta, hau hauguretzat pario haundia da, eta eta haohak duen gaitasun da hau, eta galtzen duena, antituta eta, eta guk nahi dugu, ez ez, atxik bizik importantea da, beraz bai. Ipuinaren barruan, ipuin, ezberdinak ere baitira. Bai, ez uh, erraiteko gauzak zuzenean uh, uh, eta erran ez hori uh, izan beharko uh, dela eta ez hori, baina justu uh, galderak pausatzeko eta ikusteko zer uh, uh, den gure lotura eta horra. Begiraz galtzorra atxe bandutanek? Ondor mundu tarak. Nik ere bat dizaitzenitsa. Ah. Charlotte sukseberdatzen duzu ipuinetan. Biak zaudete, taula gainean, baina e, musikarekin asko jostatzen zarete, objektuekin, e, bizi ezberdinak berdinak sortzen dituzue bien artean hori e, ere importanta da, irudimenera jotzeko. Abai, biziki. Guk beti egin ditugu uh, musikak parte ondia du ungure ikusgarrietan eta hor hain uh, izmaite dugu zuzenean jokatzia eta uh, atzo, uh, Charlottek uh, pianoan asidelaik do Charlottek harturelaik xirula entzun ditugu hauza, uh, so, uaa! Ez bizik importanta da ba dugu musika ere, baina ba e, zuzenean jokatua haurtik jentzat ziren zepekoak, saio urteko aurrak, ba, ikustia bakarrik e, musika tresna ahitzen dira eta politatxe maiten dute, beraz bai baliatzen ditugu obiektuak musika eta gorputzatak. Nice. Objektua ribouluz Justu uh, erabaki genuen a, a inara gurru txarearekin uh, Guti uh, Erabiltzela alaikere uh, Eta beti uh, Entxeatzean uh, Bizpailu Artzen ikusteko uh, Poshible dela uh, gauza initz Egitea uh, bakarik uh, Objektu batekin edo bizpailu uh, Objektu ekin Eta mm -hmm. hori importantea da guretza tere bai San duzu, zueke zoe, ez duzuela moralarik egin nahi izan, antzarki obra honekin, maizik eta galderak pausatu, ikusirik gaur egungo gizarte patriarkala nolakoa dugun, em, alere badira sentimendu edo balore batzuk transmititzen dituzuenak perdintasunarena, errespetuarena, ametsen betetzeko eskubidearena. Bai, bai, uh, nik bentsatzen dut uh, Estralurta eta Errakaslearen arteko esenan, hor bon, da, pixka bat gaia zinez zuzenki aipatzen eta, e, Charlotte duen emezala, ez dugu frontalki hartu nahi, beraz da, Errakasle bat berezat behora bat, eskak, mutikoak eta Estralurta jojonezek, ez du lehzen zer den dezberdin dut zuena, eta azkenean Errakaslea hain urden bere buruazetan, me oartzen da, bukaeran bestela hain erresa gaia. Zenta bukatzen du, egan ez, bon, be, da, ez behar dintasuna, argida simplea da, eta gero, bera ere, dudan sartzen da, oartuz, me, hafait, seksua, me, aldatzen, aldatzen. Beraz, horra beraz, galderak idekitzen ditugu, eta eta gero bakutsa badua horrekin, mainan. Mm. Uh. Bi ezkuntzetan, bi bertxio egindituz, eh? euskaraz eta frantzesez, ez da? Bai, behar zen, uh, zenta orain uh, arte uh, sortu ginituen ikuskin, kizunetan euskaraz ziren, baina testu gutxi bat zen. Eta hor, zinez, ez da, testu ainitz baina bada, eta galtzen bada testu hori galtzen dira alaik ere zatibizik importanteak. Mm -hmm. Beraz baki dugu, ba, transeseko bertsione bat ere egitzen. Bakiribil kompainako Charlotte Gilagetze eta Amaia nöbiten zunberri ditugu, urmaila, izeneko antzarki obraz mintzatu gara zabal, Eta jakizue, Antzerki obra honi buruzko setasun gehi onai badituzue, baduzela aukera Kiribilen konpainaren webgunean, kiribil.net markatza besterik ez uzen. Printzesa eder, printzipe guapo, Mari errauskin edota zapo, naranja erdirik etza zuibia, ze wosoaz arelako. Zeure begi ez bizieta ez Besteen begi entzako Egin salto Aske bazara ez duzulako Aska txalerik beharko Konplexuz dizen eta pixuz lomak Beste entzako agintzen digu Sritan gure garunak Izan gaiitezke un disintxiki azkarrako tuntunak, Raunaak barredunak eraargarri egiten gaitu Gure berez zititasunak. Be, bozak tristurak da dudak haude, denan latzen da taso ikara, geure buruaren jabe. Atte bat, itxieta beste bat, zabaltzen da parez pare, lotu taskatu xua be, egon hor gabe katzen du piragana Eeta eguna gaua darama eta hasten den menza natural bukatzen daremana Eza du pasa biz zitosoa Bilbiraatuz bestegara Bizaatu Yeah. eta saioarekin bukatzeko gureak egin Iruñerriko gaztentzako kultur laborategia abian dela jakinarazi dugu. Iruñerriko hainbat sortzaile handi alkartu dira musikariak, dantzariak, aktoreak gaztei kultur sorkuntzarako eta transmisiorako laborategia eskaini edo sortzeko e, gureak egin e, gaztentzako kultur laborategia Aurkeztu zuten, eh bueno, ba asteant zehar Sare Sozialetan berehala oihartzun handia lortu du Iruñerriko txiolarien artean, besteak beste, bueno, ba ekimeraren aurrean sortzaile handiak daudelako Jon Celestino musikaria, Oihartzuniga aktorea eta Aritz Ibainez dantzaria. Irurak Hiruak bidenabarresanda etxe, bueno, ba Euskal Herria irratiko kolaboratzaileak direnak, eh? Egun edo iraganean eh, eta hori ere aipatzekoa da ezbait baizik bai buenoa kultura kultur sailan e, aritzeaz gain ere bueno komunikabidetan ere aritzen direlako hirurok dira bultzaile nagusiak bueno sortzaile gehiago e, dituzte inguruan besteak beste beinat e, Rodrigo Kiliki Fresko Chilmafiako kidea Lorea Alza Claudia Rodriguez eta Idoia Atapia musikariak eta Albina Estardutz Drak Kuina Bueno, Euskara ze jardungo duen hamaboste eta heMSortzi urte arteko gazteei zuzenduriko, e, kultur transmisiorako eta sormenerako laborategia da eskaintzen dutena, asmoa ez da isialdi ekintza utxal bat egitea, aragoko helburua dute, praktika sortzaile eta artistikoak eginez, bertako kultura adierazle eta espresioekin lotuneak eraiki eta eredu propioak, Sortzea. Laborategia ostiraletan egingo dute arratxaldeko lau eta erdietatik sei eta erdietara. Urriaren hamabostetik mailatzaren ohgeita zazpira bitarte irekita egongo da eta matrikula zabalik da gaurtik eta urriaren gaurtik aurrera urriaren hairua arte. Informazio gehiago nahi duzu, eskuratu nahi duzue gureak egin puntu E atarian sartzea. besterik ez duzu esasoi ederra Iruin herrian bueno ba, gazte izateko, Eta, bueno, ba cultura, gustatzen bazaizu aukera de derra ere bai. hause ba, izan da gurztia gaurkoz. Segituan eh? berriro ere zuekin izango naiz kantu batekin utzingo zaituztet ustez jarraian koldo nausi lankideak buletin gixako Iparro ratza, e, saioa egingo du, eta esan bezala ordubietan eta amaretan Jan Pierrarokaren erekin batera, bueno, kiroletik saioa egiteko prest izango nauzue berriro hemen antxete irratian, eh? behe bidazo askoaldeko kirolaaren txokoa den horretan. Beraz, laster arte, eta nola ez, saio, osoan zehar, tatxez taldearen azken katuarekin utziko zaitugu. Ondo izan eta gero arte!